Estem a la sintonia de Ràdio Palafrigill, continuem amb el nostre espai i ara us portem una informació de Palamós que de fet ens afecta una mica també a tots perquè vàrem llegir a través dels companys del Diari de Girona la, la informació de que la confraria de Palamós ha tancat un bon any, segons ells, ens comuniquen de la pesca de la gamba. Des de la confraria tenim a l'altre costat del telèfon a la Cristina Manyes que ens explicarà eh, doncs aquests detalls sobre aquesta pesca, sobre aquest any de la confraria de de Palamós, en farem 5 cèntims de la gamba i també de qualsevol altre tema de la confraria que ella ens vulgui acostar. Cristina, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Moltes gràcies per estar nosaltres aquests minuts. Començarem parlant, si cas, d'aquesta informació que ens arribava des de, des de la gamba, perquè un es pregunta quanta gamba pot haver-hi i quanta gamba doncs, podem capturar, com les garoines, com tantes altres coses que hi ha a mar. Ha sigut un bon any, doncs? Sí, ha, ha sigut un any, un any bo, bo normal, diguéssim, no? Com hem seguit pues, una mica la tendència del, dels últims anys i, i sí, perquè bueno, era un any que, que, ja, que ja segons les prediccions dels científics doncs, esperàvem que hi hagués molta quantitat de juvenils, o sigui, de gamba petita i pues, eh, hem, hem gestionat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 I, I pel que fa doncs, a, a quantitat, hem agafat una miqueta menys que, que l'any la, anterior, però eh, els, els números, doncs, els, els ingressos doncs, segueixen una tendència eh, similar doncs, a, en, els, en els últims anys, eh, la tendència doncs, és com estable. Mm -hmm. uh, Explique'm una cosa, o explica'ns una cosa a tots els que estem escoltant ara, mateix, perquè la gamba es pesca tot, durant tot l'any, o hi ha uns mesos determinats, hi ha una veda, com, com funciona? Mm. Mira, justament les barques d'arrossegament del pla de gestió estan, estan parades de fa dos mesos, començaran a Tascar el dia 4 de març, inicien la, la, la temporada del 2020, Vam parar, parar el 4 de gener i bueno, han estat aquests dos mesos uh, sense, uh, sense anar a pescar. I, i són aquests dos mesos doncs, que ja estan planificats dintre de uh, que és la, el pla de gestió de la gamba que regula uh, doncs la, la forma de pescar-la. i uh, doncs això es representa que hi van, uh, hi han barques, molt especialitzades en aquesta espècie en el nostre port, que hi van durant eh, gairebé els deu mesos restants que, que no, no estan en veda i n'hi han d'altres doncs, que, que no, hi van, no hi van els deu mesos, sinó que combinen. Hi ha doncs, eh, els mesos doncs, que més d'estiu, així sí que, sí que hi van més a la gamba i els altres mesos, doncs, es dediquen a altres pescaries. Però, però en realitat, doncs, serien, eh, no, els mesos que, que hi poden anar són deu. Uh -huh. Vosaltres dieu que s'ha deixat de pescar una gran quantitat de, de gamba juvenil així es definiu a, a la més petita no? sí. uh, però com s'ho fan les barques? Perquè les barques, com van a pescar deuen pescar tant tan avis, nets com, com mares i pares o un sigui, deuen pescar tot uh, què passa, I després es torna a llançar mar o com, com funciona? Bueno, depèn de, de l'arc que portis uh -huh. a, a, el que, a la mesura que, que han implantat els pescadors de Palamos és aportar un... un un cop de malla, que és la part final de l'art, que és allà on, on, on queda el peix, doncs, eh, amb, una, amb un forat de, de malla, un, o sigui, el que és el llum de, de la malla, Uh, de 50 mil·límetres quan la, la normativa està en 40. Uh, o sigui, la, la normativa de pesca diu que, que aquesta, aquesta mida ha de ser de 40 i ells l'han augmentat a 50 perquè sigui més selectiva, vol dir que les espècies petites puguin passar per ull i no que, que no quidin dintre de l'art, sinó que retornin al seu hàbit, encara que entrin dins de l'art però puguin sortir i retornin doncs, en el seu hàbitat i, i, no, i no els ho no capturin. I aquesta és la mesura principal, o sigui, aquest, aquest, aquesta mida doncs, de, de l'arc és, és una mica superior. I amb aquesta dinàmica, perquè bueno, s'han eh, fet varis projectes amb, sempre amb, amb aquesta intenció de, de ser més selectius i de, de ser més eficients a l'hora d'anar a pescar, i sobretot doncs, de, de, de no agafar els juvenils i s'ha fet aquesta mesura que, que està implantada per totes les embarcacions de Palamós i també doncs, sabeu que ja, ja, ja fa un parell d'anys doncs, que porten unes, unes portes que, que tenen, no tenen impacte amb el fons marí o el poc Té menys impacte en el fons marí perquè doncs, estan sospeses i, i s'ha disminuït molt també doncs, aquest, aquest, uh, aquest esforç que es feia en el fons marí que perjudicava uh, a les espècies i tot plegat. Veiem que els resultats són, són molt positius perquè doncs, uh, el fons marí la, la barca pot pescar eh, millor perquè també s'ha vist que en aquesta mesura de canvi d'aquestes portes doncs, tenen menys, eh, menys testrosses de l'art, o sigui, tenen menys avaries i la gamba pues, eh, es captura millor, amb millor qualitat. I, uh, i després el que estan fent és que l'hàbitat de, de, de la gamba pues, estigui, estigui en millors condicions no? i que els nutrients pues, estiguin allà on han d'estar i, i que, que la gamba pues, pugui, pugui reproduir-se i i, i créixer en doncs, millors condicions mm -hmm. Cristina, amb aquesta entrevista que, que et van a fer a la l'ACN que recull el Dia de Girona també parles d'altres elements marítims, com per exemple eh, parleu de la garota la fruginia és la nostra garoina mm -hmm. i que també estem en plena campanya de la garoina, però parleu que ha patit molt els efectes del temporal glori també parles de l'escamarlà, de la gamba blanca en definitiva, cap a la mosse us dediqueu també més coses, eh? I tant, i tant. I tant. Uh, la, la gamba és el producte estrella, però que tenim moltes altres espècies que són uh, de molta, molta qualitat i, i molt apreciades gastronòmicament. I com deia, doncs, uh, ja en el, amb el tema doncs, de les també s'està treballant en temes de, de, de preservar aquesta espècie perquè en els últims anys doncs, uh, estava disminuint molt uh, la, la, la quantitat de les captures d'aquesta espècie i això doncs, és una alerta de, de, de, de, bueno, de que alguna cosa està passant i doncs, eh, s han, s han, es van fer eh, uns projectes de, de eh, tancar unes zones de pesca per, eh, que, que, que eren unes zones doncs, que, que, que sabem que eh, és una zona de reproducció d'escamarlà i, i bueno, portem uns anys doncs, que en aquesta àrea no s'hi pot entrar i això sembla ser que els científics ens han avançat que, que els resultats eh, estan sent molt positius i estan treballant en aquesta línia. Després també el que volem doncs, de cara a l'escamarlà i, i la gamba blanca doncs és, és també millorar amb el tema de calibratge i i mira, doncs, doncs, que, que, que es millori la seva comercialització, que el producte arribi al màxim de bé possible als doncs, consumidors i que es pugui gaudir amb les millors garanties. I, i, bueno, i després també, doncs, com a novetat, doncs, també la conferïdia està treballant eh, amb un altre projecte per, eh, amb els arts menors, per etiquetar espècies individualment perquè així doncs, es pugui identificar doncs, que, que s'han estat capturades eh, i venudes a la, la, la nostra zona i que doncs, i, i així pugui afegir un codi QR a través d'aquest codi i a través del mòbil puguis tenir tota informació, eh, de, de la informació de l'embarcació, de, de l'espècie en concret i fins i tot doncs, eh, pla, ens plantejàvem doncs, que hi pogués haver-hi doncs, una petita recepta de com cuinar aquesta espècie. I després doncs, aquest projecte doncs, també va vinculat eh, amb, una, amb una millora de la qualitat del producte que bueno, farem eh, un, un, una mena de requisits específics per que compleixin les espècies que, que etiquetem individualment i bueno, doncs, en principis principi doncs seria, seria també una millora a nivell d'altres espècies que, que tenim aquí que són molt, molt, molt reconegudes i, i hi ha algunes que no són tan reconegudes i volem doncs que es valorin més i també doncs, estem fent projectes per, per, per, per arribar a la ciutadania en general, a conèixer espècies doncs, que, que, no, que no són molt típiques de, de menjar-les i que realment pues, pues són, són espectaculars que gastronòmicament. I, i que hem de mirar doncs, de, de, no, de, no, de no anar a pescar només amb unes espècies en concret, sinó que diversificar-nos mm. més per així millorar la sostenibilitat de tot l'ecosistema. De nhi do doncs, quantes coses tenim per aprendre de la confraria de pescadors de, de Palamós. Mira, ara deixo que, que diguis una cosa perquè ho acabes de comentar fa un moment i ja anem acabant, i és que el fet d'aquest que dius d'anar a pescar fora de, dels llocs, perquè molta gent diu quan parla de la gamba de Palamós, diu sí, segur que la pesquen a l'Argentina o a la Bon xova de l'escala, no?, que, que no en deu venir prou aquí per, per tot el que els restaurants i tothom vol gastar. Tot és pescada aquí? Ho, ho podeu um, jurar, per dir-ho així? Com aquell que diu jura-jura, no? Nosaltres, ah, sigui, la, la, la, la gamba de Palamos, eh, és eh, l'espècie que tenim més regulada i que més podem garantir l'origen, mm. perquè eh, hi ha una marca és una marca de garantia i nosaltres el, el, el, la gamba que va etiquetada amb, la, amb, la, amb el nostre logo i, i que està certificada, podem dir que és de Palamós. La que no, us, la que no està certificada i no, no, té, no té un acreditatiu a aquesta sí que no, no, no us podem assegurar que sigui de Palamós. Molt bé. Però parles de Palamós d'aquesta zona d'aquí, no? Tant si són aigües de, de Palafrogí i de Sant Feliu... No, o... Els caladors on van les barques de Palamós. Però quan parlem, o sigui, el, de, calo... quan parlem de la gamba Perdona. de Palamós, la gamba pescada en els caladors... Uh, més pròxims a Palamor. Entenem que geogràficament no, no és només uh -huh. Palamor. Perfecte, doncs sí. gràcies per l'aclariment que sempre va bé. Alguna cosa més que ens vulguis explicar doncs Cristina, en aquest matinal nostre? Mm, res, vull dir que qualsevol cosa a disposar i... Que, que, és, que és un món doncs, que, que sí que realment doncs, hi, ha, hi ha molta cosa a aprendre i que doncs, ens interessa nosaltres per part de la confraria doncs, també de, de comunicar i, i, que, i moltes gràcies doncs, per l'interès en, en trucar-nos i en saber doncs, la, de, del nostre dia a dia. Us vindem a veure i neprendrem més coses i aquesta emissora està oberta que ens ho comuniqueu. Cristina Manyes, de la confraria Pascodes de Palamós, moltíssimes gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia.